«Мабуть, господарі повернулися. Вони мали від'їхати на півроку. Хм, ну то й що? Зараз ніде не дуже заробиш. От і повернулися, не пробувши й двох місяців, кинулася до відривного календарика. Повня. І минулого разу також ці дивні бешкети відбуваються в повню. А може це всього-навсього фантазія? Софійка читала про людей, котрі піддаються впливу нічного світила». Тоді чому в їхньому старому помешканні було спокійно. Ха-ха-ха-ха-ха. <риклад> Прокотилося внизу тонко, ніби здавлено, не рвонулася до спальні. Мамо, мамусю, вони знову. Мама також не спала. Пригорнула доньку, обхопила колисочку з сином, так і сиділи, обнявшись, а там стукотіло, реготало, хлипало аж як у вікнах засірів світанок, у загадковій квартирі пролунав даленіючий свист, і враз усе стихло, так само раптово, як і почалося. Розділ другий. Вилазка до шафи. За вікном дощило, кінець травня, а тепла не бачили, бурчала Софійка, неохоче збираючись до школи. «Добре маленькому!» Маленький подав голосок, і мама побігла до спальня. Ростик пхикав уже в мами на руках, коли завітали до баби Валі. Баба Валя – сусідка навпроти. Це їй мешканці загадкової квартири довірили ключі, аби поливала вазони. Чи не пограбовано часом тієї квартири вночі? Ха, баба з підлоба глянула на схвильованих новоселів. Неохоче побрящала ключами на перший поверх. Як бачите, все на місці. Перекинутий стілець? О, то то ж я його й перевернула, коли аспарагус на серванті поливала. А що це за блакитна стрічка? Софійка перелякано казала на килим. Так її частенько валяються. Здається, баба на обличчя зблідла. Дась, либонь, зачепила, той витяглося. Що ж, перепрошуємо, перепрошуємо, завибачалася мама. Баба пошкутильгала нагору. На порозі їй вже дожидався котисько. Пухнасту вгодовану тваринку звали Фантиком. З усіма тутешніми котами Софійка познайомила з першого ж дня, що й не переїхала. Але те, що Фантик геть чорний, зауважила вперше. Як у казках про віддям, чорний, сажа сажею, самі очі світяться. На уроки встигла, краще б запізнилася. З математики все одно підхопила Сімку. Кого винуватити? Братика? Русаленьку, через яку плакала замість уроки робити, не краще з українською. Завдання виконала швидко, навіть дала списати кулаківському, а той хм, тільки й бовхнув. Фенк'ю, ти кльова. Та всі перерви підкидав хрущі до рюкзака противній ірці Завадчук. Що ж, справжні рятівниці і в касті, і в житті зостаються крихти зі столу суперниці. Додому не тягнула. Взагалі, відколи переселились у новий будинок, от і мама каже, гнітить він її. І це, їй Богу, не тільки тому, що обтяжливо й нудно сидіти з дитиною в чотирьох стінах, не без утіхи. Софійка зробила добрячий гак. Тим паче кортіло побачити колишнього сусіда Сашка, який і досі мешкав у напівпідвальчику. Сашко, як і завжди сидів на тротуарі, під липою. Біля нього лежали ваги і в'язка штурпаків. Під в'язкою напис на картоні. Терміново продаються дрова, приймаються оптові замовлення, а поруч з пучками рясту. Привіт! Як давно тебе не бачив, аж підскочив Сашко. Хочеш, задарма зважу? Ні, дякую. Софійка не худний, на відміну від більшості ровесниць. Спіднички й штани, якщо не підперізувати, неодмінно сповзають. Сашко й не наполягає, він іще худіший та дрібніший. Мов хрущик, тоді візьми ось. Хлопчина королівським жестом вручає Софійці найпишнішого букетика. Гостиниць від фірми. Спасибі, нащо? Несміливо бере квіти і шукає, куди б їх притулити. Перехожі, бо згадаються. Аби приховати ніяковість, хлопець починає протирати циферблат вах, делікатно попльовуючи на бувалу в бувальця ганчірку. Ти що, до школи й не ходив? Сказала, щоб підтримати ниточку розмови. Давно повернувся, у нас же не так, як у вашій гімназії. Останні уроки можна й пропустити. Еге, ага. очевидно, у вас останніми ставлять мову. Дрова ти геть неграмотно підписав. Сашкові вуха зрадливо запалали. Що знов? Ех, без тебе нема кому порадити. Завжди втулю якусь не таку букву.